إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بياته الله فلا مدلله وما يبدل فلا هادئله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا تقوها حق وضباته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس التقعبكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً والتقوها الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوها وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإشار الأمور مكثاتها وكل مكثة بطعة وكل بطعة ضلالة وكل ضلالة في النهار معاشر المسلمين رحمة قبوة الحمد لله kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia dan rezeki yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan syiar Ramadan dan bisa menyelenggarakan salat Id dalam keadaan sehat wal afiat dalam keadaan lancar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberi kita kekuatan Untuk bisa melaksanakan Ibadah Yang ikhlas Dan mengikuti sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bahasa muslimin rahmatullah Salawat dan salam Senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Dan rasul kita Muhammad ibn Abdullah. Salawat wa'alayhi wa sallam Yang telah memberi kita Petunjuk Tentang agama Islam Yang benar Agama Islam yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam yang Murni Tak bebas dari segala unsur Kesirikan Tak bebas dari segala unsur kepipahan Dan penyimpangan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau Dan istiqomah di atas sunnahnya Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita semua Amin ya Rabbi alamin. Bahasa muslimin al muslimin ahimakullah Pada khutbatul ayat kali ini Akan saya sampaikan Penjelasan kait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-Qasas ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman Til akhirah. Itulah negeri akhirat. Na lil ladina la yuridu na'ul fil ardi wala fasada. Kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak berambisi Mencapai kekuasaan di muka bumi Dan tidak melakukan perbuatan mausak di muka bumi Dan akibat yang baik di akhirat nanti Hanya untuk orang-orang yang bertakwa Masa muslimin rahmatullah di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Bahawa surga yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di hari akhirat nanti Yang sediakan untuk orang-orang yang beriman Hanya bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang taat. Adapun mereka-mereka yang tidak tertakwa. Maka tidak bisa masuk dalam surga ini. Fahasir al-Muslimin rahmatullahi Kita telah melaksanakan siangku Ramadan. Sebuah ibadah. Yang diwajibkan untuk umat Rasulullah SAW. Dan juga diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Yang tujuan utamanya Ialah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat Allah yang sangat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang orang yang beriman, kutib 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min sebagaimana puasa itu juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahasa Al-Muslimin Rahimahkumullah Banyak Penceramah yang Biasa menjelaskan tentang takwa. Namun Dalam keadaan sekarang ini Ketika kita membawakan Firman Allah SWT Dalam surat Al-Qasas tadi Yang ayat yang ke-83 Maka kita akan menjelaskan Saat gamblang Siapakah orang-orang yang bertaqwa Yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk bisa masuk dalam jannah Yang telah siapkan dan diciptakan oleh Allah SWT Di dalam ayat tadi Allah SWT menjelaskan bahawa orang yang bertakwa Yang berhak untuk masuk dalam jannah Harus memenuhi dua kriteria Kriteria ini mewakili kriteria yang lain Yang pertama ialah Lilladzina la yuriduna uluwam fil-ardi Mereka tidak Berambisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi di bumi Uluwam fil-ardi Dijelaskan para ulama alitasir Ialah Al-Qibru wal-Ujbu Sombong dan ujub. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mereka yang tidak memiliki sifat sombong dan ujub. Dan ini dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang menghendaki. Posisi yang tinggi di bumi, sombong. Masalah Muslimin, rahmat Pemurah adalah sifat yang tak celah. Sifat yang sangat dipenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang melakukan kesombongan biasanya. Tidak lepas dari salah satu dari empat sebab. Sebab yang pertama ialah al-mal, harta. Ayat ini, yani surah al qasas ayat 83, dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sebelumnya menjelaskan tentang korun dan mereka-mereka yang mengagumi kekayaannya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun dengan hartanya <coughs> menghancurkan Qarun dan harta benda yang dimilikinya disebabkan harta yang dimiliki oleh Qarun itu ternyata semakin menambah kesombongan pada diri Qarun Qarun Menolak kebenaran Korun Meremehkan Nabi Musa dan para pengikutnya Maka Dengan sifat sombong inilah Korun kemudian dibinasakan oleh Allah SWT Dan diuncurkan Beserta hartanya Jadi kebiasaan manusia Itu muncul Sifat sombongnya Ketika dia berharta Dia kaya Bisa memenuhi segala keinginannya dengan hartanya sehingga muncul sifat sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain dan membanggakan diri. Para orang semacam ini tidak layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wataala. Bar Covid. Masyarakat muslimin rahmatullahi wab, Sebab yang kedua Ialah al-jah Pangkat Atau kedudukan Di tengah-tengah masyarakat Banyak Yang asalnya Rendah hati Menerima kebenaran Tidak menyembuhkan diri Tapi setelah dia menjadi Pejabat atau menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat muncul sifat sombongnya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain yang kedudukannya lebih rendah daripada dia. Basal muslimin rahimakumullah, maka sifat-sifat sombong inilah yang menyebabkan orang itu tak halal masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Sebab yang ketiga ialah Al-ilm Seorang itu menjadi sombong Dengan sebab Merasa Memiliki ilmu yang luas Memiliki ilmu yang dalam Merasa Sebagai orang yang paling pintar Di antara yang ada Ilmu yang harusnya menjadikan orang itu semakin mandah tetapi ternyata sebagian orang justru menjadikan ilmunya itu sebagai alat untuk menyombongkan diri. Dia menolak al-haq, menolak kebenaran karena yang menyampaikan dianggap adalah lebih rendah level ilmunya. Dia meremehkan orang lain Dengan sebab dia adalah orang yang paling pintar Yang lain itu dianggap bodoh Ilmu dalam masalah ini Bisa saja ilmu dunia Bisa saja ilmu agama Sebagaimana korun Dia menyembuhkan diri Disamping karena hartanya Juga menyembuhkan diri Karena ilmunya Ketika korun ditanya Kamu kenapa kok bisa kaya raya Sepanjang ini Korun mengatakan bahwasannya Ini adalah karena Ilmu yang saya miliki Saya pinta untuk Bisnis dan mengelola Keuangan sehingga menjadi berkembang Sombong Lupa Bahwasannya itu semuanya ialah karunia Dari Allah SWT Korun Lupa diri Menjadi sombong Dengan sebab ilmunya. Termasuk Ulama-ulama su Ulama-ulama Yang jelek Ada ulama yang baik Ada ulama yang jelek Ini ulama karena dianggap Ulama karena ilmunya Su Jelek dikarenakan dia Menolak kebenaran Dengan ilmunya dia tahu itu kebenaran. Tapi dia menolaknya. Ini kesombongan yang biasa terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran. Tapi menolaknya. Maka ulama-ulama yang tidak istiqomah di atas kebenaran. Ulama-ulama yang menentang kebenaran. Mereka meniru jalan hidup orang-orang Yahudi. Kemudian sebab yang keempat ialah nasab. Seorang itu menjadi sombong dengan sebab nasabnya, dengan sebab keturunannya, keturunannya para nabi, keturunannya raja, keturunan orang-orang yang tak pandang dan yang semisalnya. Padahal. Masaal Ma Muslimin, rahmah Pemurah, seseorang itu tidaklah diangkat tarafnya oleh Allah Swt semata-mata karena keturunannya. Tidak, tapi karena keimanan dan ketakwaannya InsyaAllah Allah Swt. Orang-orang Yahudi menolak kebenaran, karena mereka menganggap nasabnya lebih tinggi daripada Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengatakan kami adalah keturunan para nabi keturunan dari nabi-nabi Bani Israil oleh sebab itulah masa muslimin rahimakumullah orang yang bertakwa pantang baginya untuk memiliki sifat sombong dan ujuk tidak boleh menolak kebenaran tidak boleh meremehkan orang lain karena ini adalah sombongan yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melakukan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Tujuannya ialah menjadi orang yang bertakwa. Maka sifat sombong seharusnya sudah kita jauhi. Masa muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, orang yang bertakwa yang masuk dalam syurgaNya Allah Subhanahu Wa Taala ialah walafasada tidak berbuat kerusakan di muka bumi berbuat kerusakan di muka bumi ini dilakukan dengan salah satu dari empat perkara. Yang pertama ialah Bishirki wa'anwa'ihi Merusak bumi Dengan melakukan kesirikan Dan macam-macamnya Orang itu Jika melakukan kesirikan Dengan berbagai macam Jenisnya dan macamnya Maka menyebabkan Allah SWT murka Dan jika Allah murka Maka Allah SWT Akan menimpakan balak Menimpakan kehancuran Kepada mereka-mereka yang berbuat kesirikan Oh timpakan mereka Adab di Bukabung ini. Dihancurkan rumahnya Dengan gempa, Dihancurkan kampung mereka Dengan tsunami Dihancurkan kampung mereka Dengan gunung meletus Dihancurkanlah mereka Dengan angin topan Dan yang semisali Rusaklah bumi Dengan sebab Penduduknya melakukan kesirikan dan berbagai macam jenis ini. Mereka-mereka yang melakukan kerusakan dengan kesirikan semacam ini tentu tidak pantas mendapat syurgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Masal Muslimin ahli makmumah. Sebab yang kedua ialah bil bid'ah mungkar, merosak bumi. Dengan melakukan kebitan-kebitan yang mungkar, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis laa na daripada kemaksiatan biasa. Karena orang yang melakukan bid'ah itu punya ciri dia merasa benar dan merasa telah dekat dengan Allah, merasa telah banyak ibadahnya sehingga tidak menerima nasihat, tidak menerima teguran. Ibadahnya merasa banyak Pahalanya merasa banyak Merasa telah dekat dengan Allah Subhanahu SWT Padahal dia telah jauh Dari jalan Allah Subhanahu SWT Sehingga dia Tidak punya keinginan untuk bertobat Tidak menerima nasihat dan teguran Karena rasa benar Itu cirinya Orang yang sudah jatuh dalam kebetahan Sehingga Semakin dia Masuk dalam kebetahan Semakin jauh dari jalan Allah SWT Maka semakin Dekat datangnya Kemurkaan Allah SWT Allah menjadi murka Dengan mereka-mereka yang melakukan Kepitahan, kemungkaran, Sehingga Allah SWT Menimpakan balatnya Kepada mereka Hancurlah bumi Sehingga mereka-mereka ini Tidak layak Untuk mendapatkan surganya Allah SWT hasr almuslimin rahimahumullah sebab yang ketiga adalah bil maksiat. Mausak bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat berjudi, mabuk, berzina, mencuri, membunuh, merampok, menjarah dan yang semisalnya. Itu semuanya menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan Allah murka dan ma'ah. Sehingga jika masyarakat telah rata kemaksiatannya. Tidak ada yang mengingkarinya. Maka bisa jadi Allah akan menimpakan balaknya. Sehingga hancurlah masyarakat itu. dihancurkan dari bawah dan dari atas. Dengan apa yang Allah kehendaki. Bahasa al muslimin rahma pembuah. Maka mereka-mereka yang terbuat kerusakan demikian ini. Tidak pantas untuk bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Kemudian yang keempat. ialah Bil-irhab. Merusak bumi. Dengan melakukan tindakan teror. melakukan teror dan orangnya disebut teroris masyarakat muslimin rahmatullah untuk yang satu ini tidak hanya rusak amalannya tapi juga merusak tatanan yang ada di kampung. mereka tidak memiliki jalan yang lurus mereka itu membabi buta dalam melakukan tindakan teror-teror yang sekarang ini masih muslimin rahimakumullah semakin banyak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia baru baru saja hari Jumat kemarin terjadi rencana teror bom di Masjidil Haram Targetnya ialah Masjidil Haram, Para jamaah Sholat Jumat Dan mereka-mereka yang sedang Menjalankan umrah Karena kalau Hari Jumat Di Masjidil Haram Itu wadah Penuh dengan lautan manusia Apalagi Hari itu adalah sepuluh terakhir bulan Ramadhan, maka semakin padat seperti puncak-puncaknya haji. Ternyata ada sekelompok orang yang merancakan teror bom bunuh diri di Masjidil Haram. Mereka tinggal di apartemen. yang dekat di lokasi Masjidil Haram. Walhamdulillah. Ya keamanan kerajaan Arab Saudi berhasil mengepung para teroris tadi sehingga terjadi baku tembak antara aparat keamanan Saudi dan para teroris yang mereka tak kepung di dalam gedung lantai 3 yang tidak jauh dari Masjidil Haram akhirnya karena mereka merasa tak kepung dan tertesak yang dilakukan ialah mereka melakukan pengepungan bunuh dini meledakkan dirinya sendiri dengan bom yang ia bawa sehingga hancurlah tubuh mereka dan juga hancurlah gedung yang mereka tempati. Tentunya mengakibatkan banyak apaat keamanan yang luka-luka tapi tidak ada yang tewas. Yang tewas hanyalah mereka Masya Allah Muslimin Rahmatullah tindakan teror ini dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Muslim. Bayangkan Muslim semacam apa mereka Yang mereka Tuju adalah Masjidil Haram Masjid yang paling mulia Di muka bumi ini Bukan gereja Masjidil Haram Yang akan mereka bukti apa Kaum Muslimin Yang sedang ibadah Jum'atan dan sedang Ibadah umrah Bukan orang-orang kafir Bukan orang-orang asing yang kafir Bukan tuas-tuas Bukan bule-bule yang kafir Bukan Muslimin Muslimat Yang sedang sholat jumat Dan sedang menjalankan ibadah umat Muslim seperti apa mereka? Apakah mereka pantas disebut sebagai muslim sejati? Mujahid? Kejuang? Tentu tidak. Apalagi dilakukan pada 10 tahun bulan Ramadan. Bulan yang sangat suci dan mulia. Tentu tindakan teror mereka ini sangat luar biasa. Kejam. Tindakan mereka inilah yang membuat kerusakan di muka bumi. Masyarakat muslimin Nahimakumullah Memang Teroris bukan hanya Diisi oleh mereka-mereka yang Mengatasnamakan diri sebagai muslim Ada juga teroris dari kalangan orang yang non muslim Namun yang kita sebutkan tadi adalah Muslim Mengaku dirinya Pejuang Tapi apa yang mereka pejuangkan Kalau semacam itu caranya Caranya sudah salah Merusak Matinya juga, mati konyol Bukan mati syahid Sebagaimana yang mereka Anggap dan mereka sangka Masyarakat muslimin rahimah kumullah Merusak bumi Dengan tindakan teror semacam ini Tidak dibenarkan dalam Ajaran rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bahkan Kelompok pertama yang melakukan tindakan teror-teror semacam ini dalam sejarah Islam yang bernama kelompok Khawarij yang muncul di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum jamiin mereka ini secara zahir sepertinya adalah ahli ibadah secara zahir sepertinya mereka ialah orang yang baik ibadahnya rajin bacaan Qur'annya bagus menghafal Qur'an ternyata mereka memiliki keyakinan yang sangat jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni keyakinan untuk menghalalkan darah penguasa memberontak kepada penguasa dan melakukan teror fisik kepada penguasa atau mereka mereka yang ditentang Para sahabat merasa rendah melihat ibadah mereka. Melihat amalan mereka. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya mereka itu ialah kilabu ahli nar. Anjing-anjing neraka. Karena keyakinan mereka sangat merusak. Mereka melakukan teror fisik. Mereka menyerang aparat. Maka menyerang penguasa, maka melakukan pemberontakan yang semuanya ini diharamkan dalam Islam. Masyal muslimin, ahamakumua. Maka pada kesempatan khutbah jumaat, ah, uh, khutbah Eid kali ini kami menghimbau kepada saudara-saudara kami yang tak tipu dengan organisasi-organisasi teroris. Yang tertipu dengan gerakan-gerakan teoris untuk pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuka, kembalilah ke jalan yang benar. Tindakan kalian itu Merusak diri kalian sendiri dan juga mencemarkan nama baik Islam yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Masih orang Muslimin ahmawak di negara kita yang mayoritas Muslim. Pemerintah kita, walhamdulillah, masih memberi kita kesempatan untuk menjalankan ibadah seluas-luasnya. Tidak ada pelarangan melakukan sholat jumat, melakukan sholat id, menunaikan ibadah puasa, merayakan idul fitri, atau menunaikan haji, atau umrah, semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Diberi kemudahan. Sehingga Tidak pantas bagi kita Kemudian memberontak kepada penguasa kita Tidak pantas Bahkan sekalipun penguasa kita Dolim Tidak halal bagi kita Untuk memberontak kepada penguasa Karena tindakan semacam ini Termasuk Al-Fasad Bil-Irhab Berbuat kerusakan dengan melakukan Tindakan teror Termasuk Huruj ala Sultan Termasuk tindakan memberontak Yang diharamkan dalam Islam Bahasar muslimin rahimatumullah jika orang itu melakukan tindakan-tindakan teror semacam tadi apalagi sampai melakukan pengbom bunuh diri atau semisalnya maka tidak pantas untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala itulah sebabnya dalam kesempatan khutbah ikal ini sekali lagi mari kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa dengan takwa yang sesungguhnya dan ingat Dua perkara yang harus kita jauhi Jika kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama ialah jauhi sifat sombong dan ujuk Sombong itu menolak kebenaran Sombong itu meramehkan orang lain Baik karena hartanya Karena kedudukan dan pangkatnya Karena ilmunya atau karena nasetnya Dan yang kedua terwujud perbuatan merusak di muka bumi baik merusak dengan kesirikan merusak dengan kafir ahan merusak dengan kemaksiatan atau merusak dengan tindakan irhab teror dan ini yang terakhir harus kita waspadai bersama bahwasanya tindakan teror tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kau muslimin dari tindakan Tindakan kecik semacam itu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Yang istiqamah di atas sunnah Nabinya bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan pada kesempatan khutbah ini Kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan kita Di atas sunnahnya Dan mematikan kita Di atas sunnahnya tasmiqa Allah SWT memasukkan kita dalam syurganya amin ya rabbal alamin subhanallahu wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh